Så är det du som istället kan ta en frivillig vila. Vågen för vågen. Why are doing this? It's to win. I mean I, I don't think anybody that's involved in this level has any other intention så so let's not be afraid to say that. Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänt, återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att det kan vara. Rögle har drabbats av corona och det är satt på paus i den verksamheten. Ett stort ämne såklart i veckans avsnitt av Rögle-podden. Linus Alin Roth är med er. Även jag, Mattias Hjelm. Vi kommer också få en rapport inifrån centralt håll. Linus Alin, du har varit i kontakt med Johan Hemlin, sportchefen i SHL. För att höra... Hur, hur de ser på läget när det blir uppskjutna matcher och så vidare. Det kommer ju också bli såklart. Någonting glatt i detta. Det kommer ju en historisk hörna på slutet. Och så får vi se om det finns spaningar med också. Det vet inte jag. Har du hittat formen igen. <laughs> ja. <laughs> ja. jag försöker. Jag får ta om intro två gånger nu för att det är första gången det har hänt. Vi är lite oroliga här att du har trillat av hästen. Kan vi få upp det igen? <laughs> Jag försöker, jag försöker ge mig av upp. Du och Alla läst, läst och vinkar vilket gör att jag helt eh, ignorerar. Vi har ju ett nytt system där vi sträcker upp handen. Jag ser inte detta, jag ber med ursäkt. Det är ju en fara, jag skulle bara konstatera att Hjelm överlevde 100 avsnitt gällande sina startar. Jag har inte bommat en enda men i avsnitt 101 så, så satte du krokben för dig själv Hjelm. Adios. Corona, corona. Det är Det corona som sänker oss. Ja det är det. Jag ska också passa på att säga så här inledningsvis att vi ber er ha lite överseende med ljudet. Ibland har vi märkt att det blir någon slags laggning eller det tappar någon sekund men det stoppar inte oss. Vi fortsätter och vi gör så gott vi kan och hoppas på att tekniken är med oss fullt ut. God snack. Så, så får vi ta, ta vad det är som händer just nu. Vi vet ju då att Rögle spelade match och vann mot Brynäs. Åkte upp till Närke och spelade match mot Örebro och förlorade den. Och sen så kom coronasmittan in i laget. Eller om den kom innan. När vet inte jag men hur som helst. Den kom in i alla fall. Och... Ja, vad säger vad säger här Alin och Rot? Vi förstod väl i måndags morse att det var någonting på gång. Tipsen började smyga in från olika håll om att spelarna satt kvar i bilar och blev testade och fick inte liksom komma in. Det kom tips på olika sätt. Så vi, vi, när väl pressmedjöter kom så, så hade vi väl liksom... Eh, att det ditåt, eh, att det var lite att det, det, det lutade, eh, att det var Rögle som stod på tur. Och eh, de första mina eh, enskälare gav mig igår att det skulle handla om sju bekräftade fall på måndagen. Eh, idag har Rögle, idag 10, förlåt, i vilsidagarna, idag onsdag är det va? Har ögligt ja. gått ut och meddelat att det, det finns fler fall. Och jag vill inte säga några siffror men det är väl, eh, jag har också nått av de uppgifterna att det ska handla om eh, betydligt fler eh, fall än 7. Mycket tråkiga nyheter. Ja, tanken var att man skulle spela tre matcher denna veckan. Alla på hemmaplan mot Malmö, Färjestad och Leksand. Alla de tre är nu... I, Uppskjutna, det är bara Leksandsmatchen som inte har fått något nytt speldatum när vi spelar in det här. Eh, annars så kommer Färjestad och Malmö-matchen spelas 15-17 december, var det va? eh, Under det landslagsbreket. Eh, och det innebär att första och nästa match för Rögle, om de är tillbaka i, i träning och i speldudget skick, är eh, torsdag nästa vecka då mot Djurgården borta. Och det är väl rimligt att anta att Rögle ändå kan sikta på den matchen med tanke på att man bröt all träning och så i måndags och på måndag har det då gått en vecka sedan dess och matchen är sen på torsdag. Men alltså är inte inkubationstiden upp till två veckor när det gäller corona? Ja, det är klart att det kan, det, det har ju säkert, den tiden har ju säkert varit innan Örebro- eftersom de flest, eller flera av de här som dokumenterade smittade i, i måndag hade ju känt redan på, på söndag så att de där dagarna, ja, signal får väl reda ut hur det funkar. men det är väl rimligt att anta att det har funnits en inkubationstid innan dess kanske, men nu verkar det ju som att liksom det har brutit ut hos väldigt många under liksom söndag, måndag tisdag. Jag såg ett snack med röglös fysioterapeut också, Kristoffer Alvingrej på deras hemsida. Där han sa att det, vi behöver inte citera honom men jag vill minnas att han sa 7 plus 2 dagar. Från att man då har testat positivt. Jag tror det var så i alla fall. Och sen ska man också komma ihåg att Rögle har tillgång till olika typer av covid-test. Dels då kan man ha som man skickar in till labb. Men också de här snabbtesterna som många av lagen har börjat använda sig av som ett komplement till labbtesterna. Där man får svar på 15-20 minuter. Vilket innebär att man då har möjligheten att liksom scanna av en trupp och se om det är någonting som indikerar på att det finns smitta. Så de har ju lite andra, andra verktyg att använda sig med där också. Men Alvengrip sa att det är nästa vecka som de hoppas kunna vara tillbaka i, i träning och, och dra igång igen. Sen kan ju mycket hända på de här dagarna, det vet vi i de här tiderna. Men det, det är där ambitionen ligger för öglig i alla fall. En tanke som slår mig här nu, det är ju... Alltså, ska Skruvarna klargöra, inför, inför matcher så testas spelarna. Så att när man går in till match... Så är man eh, grön, så att säga. Man säger så, de, Negativ test. Men jag vet inte hur. Alltså, om inkubation. Jag vet inte om man. Att, om det kan visa senare. Hur eh, vi ska jag förklara det? Att man får ett negativt test men kanske ändå har haft någonting i kroppen och det visar sig ett par dagar senare. Jag vet inte hur det funkar. Jag tänker bara på om det har funnits en, en risk för spelare i Örebro att bli smittade. Även om Röglän när de gick in i den matchen faktiskt hade negativa test med sig. Jag läste mig till idag på Förebro. Den att de har, har skannat av sin trupp också och fått negativa svar på truppen. Så de har inte drabbats av någon smitta och kan fortsätta spela som planerat. Annars måste den risken vara överhängande att det var smittbärande spelare i Röglän. När de har runt och pucklat på andra i Lovas. Så det visar väl i dagarna hur, hur det har utvecklat sig för Örebro. Men det är ju, det är ju intressant. Jag läste någon artikel i Norra Västerbot, tror jag det var, om Skellefteås Jag liksom sätt sett att de har testat lite mer än vad man egentligen har behövt. Och, och testat, liksom, testat samtliga spelare, även de som inte har haft symptom. Och du har helt plötsligt hittat. Liksom, tre fall där så det är, ju, det är ju otroligt som ni vet allt om otroligt svårt det här att navigera i det här i det här fältet Och det är ju, är ju inte första laget som drabbas utan det har ju varit fall i andra laget tidigare och det är ett antal matcher som redan flyttats fram och det där, den där högen, den ackumuleras, den blir högre och högre och högre i den där stapeln med, med matcher som flyttas och det kommer säkerligen att bli så framöver också när andra lag drabbas för det är svårt att svårt att undgå det här hur mycket säkerhetsrutiner man än har så är smittan osynlig precis som alla, alla virus och väldigt svårt att till hundra procent hålla utanför en trubb Det blir kanske ingen hjul i Ängelholm tomten. kan ta omvägar förbrycka Tena och får få spela hela hjulen snart ska hinna med och få rätt på detta. Men äh, Linus och Lina har ju ingen träningsrapport men du kanske har en äh, sol rapport Ja, men jag har äh, intervjuat äh, Johan Hemlin idag äh, vice vd och sportchef för äh, SOL äh, och pratat lite om äh, olika bitar som är i aktuella just nu apropå det här med äh, som vi har pratat mycket om och funderat kring med, med sp lediga speldatum och så för äh, Uppskjutna matcher Det är klart att det inte finns en Det finns en gräns Självklart men enligt Hemlin Som jag har intervjuat så är de liksom inte Där än att de är Alltså skarpt oroliga för att de inte ska Kunna peta in matcher Framöver som är uppskjutna I nuläget och jag frågar också honom såklart om de jobbar efter olika scenarier. Till exempel att banta grundserien, spela färre antal omgångar och så just för att det finns ju inget i dagsläget nu som tyder på att den här utvecklingen ska vända åt något annat håll utan snarare tyvärr att ännu fler lag kommer drabbas av detta. Men då sa han att det finns en en grupp inom SOL som jobbar inom detta men, men de scenarion och de tankarna väljer de att hålla liksom internt och inte externt i det här, i det här skedet. Eh, Prata om att det finns i början av januari till exempel ett gängspeldatum, det finns ett eh, landslagsbreak till, det finns eh, jag tror han nämnde också att eh, VM har eh, ligger senare i kalendern så man kan eh, pussla lite på det sättet. Så just nu så finns det fortfarande datum att vinka på men det är väl Säger ju sig själv såklart som du var inne på genom att fortsätta detta så kommer ju datumen såklart att ta slut. Problemet är väl också att de, är, att de inte får det här samtidigt. Nu var vi uppe i en fem, sex, sex klubbar kanske som har haft spolning genom laget med detta. Det innebär väl att det är åtta kvar. Och när du slår, du bara titta på som händer och regn här. Det är ju liksom en, en vecka stryken direkt. Det innebär att vi kan ju. Det, det kommer ju förmodligen att hända åtta lag till att man måste stryka matcher under sju tio dagar framöver. Det är bara räkna på hur många dagar som kommer att försvinna för att fatta liksom, att det kommer inte få ihop några 52 matcher. De, det som du sa. Lins, de datumen kommer att ta slut rätt snart. Linus, det har ju hörts röster från ett par av lagen i alla fall. Kanske en tillfällighet, kanske är det inte en tillfällighet att det är de som ligger längre ner i tabellen som pratar om att det är dags att överväga om just det här att stänga ligan i alla fall för nedflyttning då. Nu är ju inte det aktuellt för Rögle är ju bortom den farozonen rent sportsligt. Det kan vi nog konstatera redan nu men Frågar du någonting om det till Johan Hemlin? Hur de ser på det? Kan det bli aktuellt med en stängning av ligan nedåt sett? För det är också en del journalister och krönikörer som varit ute tidigt med det och ropat om, om det. Inte utbrott med honom. Stänga jag Ja, fast idelig. Det, ju rätt, uppåt. det kan ju vara en lucka uppåt Nerifrån okay. Men det går ju inte att vara en lucka uppåt Taket Det är svårt, det är svårt att gå upp från SHL i är ju för sig sant. Ja. sant Du har rätt Jag böjer mig där Linus ja, nej, men jag, jag frågar naturligtvis detta Och Nu vill jag poängtera att jag, jag citerar inte En in på detta Utan att jag tar det från fast i minne som jag har på luren med honom Precis innan vi drog igång den här podden men jag uppfattar det som att det är liksom ingen skarp fråga som diskuteras i SHL nu. Trots att debatten liksom rasar medialt och olika klubbföreträdare och så bland annat Patrik Sylvegård ju i Malmö som var om dagen och tyckte att man skulle stänga SOL. Anledningen är att det finns ingen majoritet bland klubbarna i SOL. Och SOL representerar ju de, de klubbarna som finns i ligan som att de ska vända detta till då, alltså ge en, ge en hemställan och, och föra fram detta till, till Svenska ishockeyförbundet som i slutändan tar beslutet så måste det finnas en klubbmajoritet. Och när det inte finns så blir det liksom någonstans en icke-fråga för, för SHL i, i detta skedet i alla fall. Jag tror, jag inbillar mig också att än så länge är ju liksom ingenting gjort med grundsidan. Nu tänkt att vara i 52 år. Jag tror att den, den dagen man liksom kanske stryker sista femtedelen- att man börjar ticka ner en grundserie- att den, den blir 40 match för kanske- om man nu skulle komma dit. Då tror jag att den här diskussionen kommer att ta folk på allvar- för då på något vis- vi är rätt så styrda i det här landet. Liksom. Då kommer liksom så här, men allå, det är inte rättvis- när vi liksom 12 matcher mindre- vinna 12 raka matcher och gå till kvartsfinal- liksom. Så jag tror att när förutsättningarna förändras så i grunden att man måste göra om någonting som ändå har varit en, en pelare och en hörnsten att man spelar 52 match för det är så här det funkar. Liksom. Det, jag är jag mig att det, det, det kommer att bli andra tongångar då. Ja, men jag är nog benägen att hålla med dig där Daniel. Jag tror också det. det. Ruckar man på fundamentet då kan man inte heller räkna med att byggnaden står kvar. Och Jag, jag tror ju, spekulativt såklart, jag tror att vi kommer dit. Jag tror att datumen kommer att ta slut vad det lider. Så även om inte Johan Hemlin vill säga någonting om det nu eller kan säga någonting om det nu och även om det inte finns en majoritet från klubbarna nu så kanske det ändå där man Tvingas motvilligt att landa. Det, det är vad jag tror. Då, då blir det också logiskt på ett helt annat sätt. För att eh, då har ju inte klubbarna fått förutsättningarna att, att spela klart en serie. Och det kan väl inte vara så. Om man nu tvingas eh, pussla och, och eh, ställa in matcher. Ställa in omgångar i slutet till exempel. Då... då eh, då förändras förutsättningarna i grunden någonstans tycker jag. Eh, däremot innan man spelar klart två omgångar då står alla klubbar med samma förutsättningar. Eh, så jag, jag, det, jag är, håller med dig idag när det ditt resonemang att eh, den debatten kommer nog att få liksom annan legitimitet och kraft och styrka den dagen det händer om det nu händer. Sen skulle också bli intressant att se att uh, men rent kulturellt eller historiskt så har ju inte själv varit ett gäng som har varit så sugen på att dela med sig. Uh, vi, som har, vi som är lite äldre i hjälm har ju kanske minst liksom, alla diskussioner genom åren om att stänga ligan och, och uh, uh, det funnits liksom, om det finns liksom, någon slags bussighet inom typ handbollen uh, i, i våra liksom. Man utan något snack så, så äh, skickar man inte ner Om man tog upp en istället så blev man udda. Men då får vi lösa det liksom. Min känsla är ju att SWL liksom, har, har mycket vassa armbågar så. Man är inte li alls lika benägen, äh, historiskt i alla fall, att, att dela med sig av kakan. Äh, det var nästan liksom, lite maffiga äh, modell när Röder äh, gick upp en gång i tiden liksom, att... Äh, pengarna skulle skickas. Liksom, de, de fick en mindre kaka som var nykomlingar de första åren för de pengarna skulle gå till de som hade åkt ur. Eller vad det var. Så att jag tror att det, det, jag, jag tror också att vinnarna kommer att blåsa ditåt men jag tror att det kommer att bli enorma slitigheter internt i, i SHL. Det kommer att finnas från de som vill stänga och ja hade det varit rögle 2016 så hade de stått på den här barrikaden också och velat stänga nu är drabbade inte dem så nu är inte de där och slåss men jag tror att vi kommer att se hela spektrat av folk som sagt, tvär nej, det är inte aktuellt till folk som är beredda att liksom öppna och släppa upp två lager under ifrån. Ja det var det jag tänkte fläk in också då när du avslutar med släppa upp två lager under ifrån jag menar den delen av restaurangen tycker jag, är jätteviktig. Hockeyallsvenskan, lagen som finns där, lagen som, som krigar där med liksom mindre pengar, de har samma förutsättningar nu när de inte får ta in någon publik för att försöka ta sig upp i jag menar De fick inte chansen förra säsongen när, när Allsport-hockeyn stängde ner. Ska de nu inte få chansen igen om man stänger ligan? Det är klart att i så fall får det väl handla om att utöka SHL tillfälligt eller eh, ja, i ett långsiktigt perspektiv också, vad vet jag. Men man kan ju heller inte släcka de klubbarna en andra gång. Alltså för jag menar, det, det, det är också en sportslig orättvisa i liksom, se, de seriebestämmelser som finns inom svenska isuppjust nu. Det, eh, jag har sagt det innan att jag, jag, och jag tycker fortfarande att jag så fruktansvärt med mode som fick liksom hela, sin, hela sin verksamhet krossad liksom i våran. Det, det här kan ge ett skallningslöfte. Om SHL stänger sin liga för nedflyttning eh, att inget lag åker om man stänger dörren uppåt den allsvenska lagen då, då skiter jag i detta. Då kommer jag inte att intressera dem. Då, då upphör mitt intresse för SHL att och, och gälla. Då kommer jag inte, då kommer jag inte att titta på en enda match till. För de då har man liksom satt, satt allt att spela. Alltså, Oj. Oj. Oj. Oj. Ja, då var... är det Harlem Globetrotters. Då är det ju uppvisningssidor. Och då är det inte på riktigt. Och då, då är det inte rättvist. Då är det inte rättvist. Så är det inte kul. Jag har tagit din roll som igen. <laughs> Ja igen. Jag var bara nyfiken Daniel. kan du eh, Det här är uppenbart någonting du brinner mycket för. Kan du utveckla resonemanget varför... Eh... Varför du liksom hade reagerat så pass starkt, men blev jag på att höra mer. Nej, men jag tycker liksom att en enda anledning till att man intresserar sig för detta det är för att, liksom det, finns, att det finns en dröm. Att det finns, gör du grejer tillräckligt bra så kan du gå upp i högsta serien. Då finns den en dörr öppen för dig. Men om, om du sitter liksom direktör i ett rum och stänger den dörren så här att nu är det lite skakigt, nu är det skakigt i världen här. Så ni får inte vara med nu. Nu, nu kan ni leka på, på bakgården. Så stänger vi dörren här och det på bara 600 miljarder eller vad det är, i, i tv-pengar. Så liksom, då är det inte på riktigt. Då är det liksom lösa sig för, för då. Då är inte jag med. Då, får de, då kan de. Det är därför jag har suttit för liksom amerikanska och andra idrott eh, när, när det liksom eh, när det är inte är på riktigt, när man inte kan åka ur, när det är inte rättvist. Nej, det är rättvist, när det inte är som man har sagt att det ska vara. Men det är väl ingen, det är ingen aktuell fråga kanske, så jag vet inte varför jag sitter och rasar om detta. 600 miljarder. Otroligt dyra pengar det till o har fått betala. Okej, okay, jag kan inte så mycket då, men nästan. Ja, alltså jag, ska vi ge mig in i den här oväntade debatten jag är väl inte riktigt så så kategorisk som du där Daniel visst, Sverige är ett rättvise land och absolut strävar jag efter det också, men jag har ju svårt att se mig själv att, att för att jag tycker att SOL eh, tagit horribla beslut vad det nu skulle kunna vara då, som du pratar om där så tror jag inte att jag skulle lägga ner min, mitt intresse helt och hållet för det ändå. Det är, många, det är många politiska beslut genom åren i samhället som jag inte varit överens med och kom. Men jag slutar inte intressera mig för politiken då. Jag tror att det är samma sak med hocken där för mig faktiskt. Om jag bara så får blanda mig här och ge min syn för att liksom kompletterar den här dynamiska dion så tänker jag att eh, jag tycker det är helt okej om man eh, låt säga att det är på banta alltså man får bara spela 40 omgångar eller något eh, då får det väl vara helt okej att stänga neråt då eh, eftersom det är eh, sportsligt liksom eh, har ingen fått göra det man trodde man skulle få inför säsongerna och spela klart en, en grundserie däremot så tycker jag att det hade varit eh, fruktansvärt om man då hade sagt att eh, men inget lag ska släppas upp heller, utan då i min värld hade man fått göra någon hybridvariant där man fått utöka ligan med något lag eh, eller två, eh, så att de underifrån får chansen att, att ta sig utåt också Men har inte SHL kackat i sitt eget bo här? Vad menar du då? Ja, jag tänker så här att SHL tillät inte någon slags eh, kort Tidslösningar med, med spelare och sen så bara väljer in stora namn i Hockey all svenska. Nu är väl de korttidslösningar där i och för sig men man vet ju fortfarande inte vad som händer borta i USA och i Nordamerika och okej okay, om de har satt ett datum när NOL ska dra igång men om det inte dras igång då då då har ju alltså Hockey svenska gett sportsliga förutsättningar som SOL inte tillåtit sina egna lag och så är det några lag där i botten som kanske åker ur på grund av den här anledningen så att redan nu är det ju orättvist om man ska prata i de termerna så jag tänker, jag är nog, står nog fast i min, min ståndpunkt är att orättvisorna finns redan inbyggt i systemet så kommer det ytterligare, nej det är inte bra men eh, kommer jag sluta kolla på SOL. Nej det kommer jag nog inte det är så är det väl, men SHL, det är ju SL som har gjort det för att liksom värna om sig själva också. Liksom. Alltså, vi vill inte ha några eh, gästarbetare här. För vi värnar om liksom, eh, ligan och, och våra liksom, spelare och medlemmar här. De har ju också kunnat ta emot dem. Men de har bestämt att de inte vill det. Och så hade, hade de velat sätta färg på detta med NHL-gäster hade de har kunnat göra det. Och det är ett beslut som SL har tagit, och det, det kan man ju göra när man är störst liksom. Eh, jag tycker inte riktigt det är samma sak. För mig om de stänger drömmen, stänger liksom dörren för drömare då, då är ju liksom hela, hela poängen med det här förlorat. Vad ska man vad ska man åka runt i Allsvenskan en hel säsong? För det enda anledningen till att de gör det, det är ju för att de ändrar drömmer om att, och gå upp liksom. Och den diskussionen om att stänga den här ligen, den är ju så den är ju så idiotisk och har alltid varit liksom. Man har stängt det där man ta upp med. Det har kommit upp en massa lag som man från början inte har varit så intresserad av att ta emot Veckor Det var väl inte så kul att de gick upp kanske. Rögle var inte så roligt när de kom upp men när lag får några år på sig så överberor ett annat bra exempel. Eh, när lag får några år på sig så kan det liksom bli någonting som ingen hade tänkt att det skulle bli. Och att liksom stänga den dörren och ha någon slags inbördesgrupp för, eller grupp för inbördesbeundran med, med 14 medlemmar då... Det kan de få ha utan mig. Ja, alltså jag ska nog göra någonting här. Jag tycker ju inte att man ska stänga ligan. Så där är jag helt enig med, med er. Men det jag egentligen ville säga också var att ja, men ta de lag som är långt ner i tabellen som kanske hade mått bra av förstärkningar. Även om ligan i sig kommer inte överens om att nej men vi gör inte det här. Och sen så har man ligan under som, som kan ta in egentligen mer, ännu mer kompetenta spelare Det, det någonstans är det ju bli, bli, hela systemet är ju konstigt från början om man ser till divisionerna i sig så aja, det, det är väl kanske en icke-fråga men ja, det vet jag inte Vi får väl se det blev ju en diskussion som vi kanske inte hade räknat med på förhand sånt som händer i, i röglepodden Ja, om vi återvänder till ursprungligt schema då så var det ju faktiskt så att Innan coronautbrottet i Rögle, så, som jag nämnde, så vann man mot Brynäs. Det var ju så nära en skrattmatch man kunde komma i princip igen för, för Rögle mot Brynäs. Fast den här gången så fick man med sig alla tre poängen väl förtjänt. Det fick man ju inte upp i jävle. Eh, och sen en, en målrik historia, eh, Udda förlust borta mot Örebro. Och det är väl framförallt den som är intressant att blicka tillbaka lite grann på i alla fall som det var ett toppmöte. Ja, jag tycker det. Jag tycker... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Att, vi brukar alltid säga att det bästa är när det går lite upp och lite ner. När man vinner bland ibland förlorar För det är ganska svårt att... Och förnya sig, man ska skriva krönikor och försöka förklara varför detta går bra så har det ju sett ut på ungefär samma sätt. Och i det ljuset tyckte jag ju att den här matchen var väldigt intressant. För det var första gången Rögle förlorade en första period. Och det var en kväll när de fick liksom motgång efter motgång, slängde i ansiktet. Fick liksom nya baklingsmål. Hamna i nya underläge hela tiden. Jag tror jag räknar till fyra sådana tillfällen i alla fall. De också var på väg in och så, och så eh, en ny eh, mocka rakt i ansiktet. Liksom. Eh, så det var väl eh, intressant att se. Eh, att, att det är go gott gry och liksom god moral i gänget eh, fick man väl en ett kvitto på. De reste över sig varenda gång även om de sen slut förlorade i sudden. Det var en bra hockeymatch. Alltså en uh, hög tempo sett det här... Uh... Usla liksom, derbyt mot Malmö Och sen eh, som du var inne på Hjälmet Brynäs som inte alls höll Samma klass som, som Rögle Nu fick de ju En match på ett helt annat sätt Med högt tempo eh, Visserligen öppna spel bakåt eh, Från båda lagen men det var ju väldigt roligt att titta på Och se liksom, när Rögle verkligen Ställde sig för ett, ett topplag Som ville anfalla på dem Och ville liksom, straffa dem och, och, eh, och göra mål Och inte spela destruktivt det var en, en av säsongens mest underhållande matcher tycker jag. Ehm, faktiskt. Jag håller med. Vi skrev lite i första perioden där liksom, vi kändes som att vi var rätt överens om att liksom så här testade vi. Det är fasen om de har blivit någon gång. Jag liksom. gjorde väl två och hade blivit på, på något mål till. Liksom. Det, de de fick liksom inte stopp. Det var full fart i full fart på vägen in. Ehm, och sen var det ju Lika intressant att se liksom hur, hur Rögle tog tillbaka och vände matchbilden i, redan direkt i andra perioden och gjorde mål. Så att det kändes som att de fick en, fick en tuff utmaning kastad till sig och, och så blev det liksom en speciell historia. Man kändes som att det var liksom en i dans och Rögle liksom ledde hela tiden men de, de hängde på Rögle hängde på liksom hela vägen in i kaklet man kan säga va, att det här är två lag som är och kommer att vara i toppen under hela säsongen. Så alltså, känns det ju definitivt. Det känns det som två lag som är preppade och, och spelar hockey i hög fart. Det känns som att kanske att Örebro de är väl lite olika liksom, och rögleer den här lagmaskinen. Om vi har tjatat om så är kanske Örebro lite större utsträckning lutar sig lite hårdare kanske mot några individuellt skickliga spelare med ett par eller en handfull liksom, otroligt, otroligt skickliga hockeyspelare. Och det har ju egentligen rögla också. Det är bara det att som du är inne på i Örebro kanske de får eller tar hur man nu uttrycker det en större roll rent visuellt. Ja, det kanske har en poäng där det. Det är kanske så att Röglöss spelar inte dugg sämre. Men det känns, man, man får en känsla när man tittar på Örbro att, att liksom det lyser lite mer om deras uh, spelat Att vila liksom lite tyngre på individuella grejer än uh, liksom Röglöss det uh, metodiska malandet. Apropå uh, spetsspelare och, och så, så det här bytet man gjorde under matchen också när man plockade in Simon Ryfors med eh, Briten och sa. Sar eh, Breitén. inte Briten nej du släpper skruv Briten är tillbaka ja jag får inte skriva det vi <laughs> tar dig i podden Satan och såg jag som skulle lägga ut en nyheten om en timme jag har inte på Grattis podd, två centra i samma line Ja, det var starkt va? Nej, men med eh, bristet, eh, bristet och Sa, eh, Med Smith eh, som eh, då flyttades eh, till annan miljö. Så gav vi faktiskt det eh, kedjebytet eh, omedelbar effekt. Tyckte jag eh, gällande eh, egentligen alla de tre spelarna. Framförallt då Sar och Bristet. Eh, som eh, jag tyckte kom mycket bättre till sin rätt. Eh, jag tyckte Bristet var liksom drev spelet också på ett annat sätt än vad han gjort de senaste matcherna. Han var mer, han har skapat mycket hela tiden men jag tyckte han var liksom i själva 5-5-spelet fem fem ja, som det nästan var hela matchen för övrigt så, så hade han liksom en annan... Det lyste starkare om honom att han tog fanan och gick framåt eh, eh, i den miljön. Och de gjorde även några mål tillsammans där i den linjen. Så... Eh, nu när Ben Smith, det kommer vi väl in på, ser ut att, och försvinna tillbaka till Tyskland. Så det känns det väl som en enhet där Rögle kanske vill testa vidare och köra vidare på. Ja, men det att, jag håller med dig, bristet ser fortfarande frustrerad ut. med så någon gång när han brände ännu ett läge liksom att man ser på honom att kan du gå in i mål puk-satan, liksom att han tänker så. Men jag tycker också man såg, det var den första matchen när jag såg det som man har sett de andra säsongerna, hur Sa och Bristet höll upp Briten. Så och Bristet liksom bygger varandra där, liksom ett plus ett plus tre de, när de är tillsammans. Man såg inte riktigt det första matchen de spelat tillsammans, men man såg det nu, de var på väg någonstans, bara de två, men liksom smitt lite trögare. När man fick in Ryfors fart där, så var det precis att, det var precis pusselbiten som fattades för att det skulle liksom bli ännu mer eld i på alla tre. Och Simon Ryfors fortsätter att ha en stark säsong. Han har ju snart gjort fler mål denna säsongen än i alla andra SHL och tillsammans. Jag fortsätter gå från klarhet till klarhet. Han har väl börjat, liksom, I början tänkte man att han um, ja, fick en drömstart på säsongen. Liksom, men um, nu, nu känns det som att det har gått så pass långt. Så att, um, att, det, in, att det inte inte tal om någon slags liksom, dagslända. Ni nämnde Ben Smith. Berätta om vad som hände där. Eh, ja, jag eh, pratade med Mannheims sportchef igår, tisdag, Jan Axel Allavara. Eh. Som körde på domaren en gång i det minns du väl? En gammal mod och profil. Exakt. Eh, nej, men det är eh, lite sådana, kuriosa minen. vill vi alltid ha i Uteborg, det har aldrig blivit om för. Jag tror han fick tio matchers avstäng, han var att ramma domaren. Spelar han samtidigt som Värmblom när det var vassa cirkusen där? Eller? Ja, det kan nog ha kokat lite under topplocken. Ja, de borde ha spelat ihop en av. I gamla Kempis. Underbar. Underbart. Det var Värmblom som krossade någon i nacken. Han låg på, <laughs> på någon spelare spelarkområde också. <laughs> ja, den har eh, jag i någorlunda fast minne. Vad hade ett sånt tilltag gett idag? Typ 40 matchers avstängning? Hur långt alls det är där, om det hade räckt? Tja. Typ. Eh, ja, eh, nämen Jan-Axel Allavara som eh, då är eh, sportchef i en berättar för mig att de planerar helt enkelt och eh, ta tillbaka Ben Smith, Smith eftersom eh, deras säsong kommer igång i eh, den 19 december så eh, Rögle får nog se så om efter en ersättare till honom om de nu behöver någon med tanke på att Adam Tambelini var tillbaka i eh, lagställningen snart eh, och är det någonting positivt rögle, något litet positivt rögle ska ta, ta med sig från, eh, från detta är ju då att Tamburini eh, skulle kunna eh, missa färre matcher och återvända då till, till spel eh, och kunna lägga fler matcher eh, efter breket. Bra, bra redogörelse där Linus. Klart och tydligt och Tambellini Viktigt att du fick med honom där också för han har ju missat stora delar av säsongen nu. Ja, men som sagt om Rögle söker efter ljus och lykta i det här coronamörket med, så är det väl just det att Temblini om han håller sig hel och frisk på andra sidan det här krona-breaket så får man, får man ha honom i, i laget under tre matcher som han annars hade missat den här veckan ju, antagligen. Det har väl hänt lite med smitt också sen för några, det några veckor sedan liksom när Snacket här gick att uh, det var givet att förlänga med honom. Det känns som att den formkurvan har inte, har inte gått spikhakt uppåt. Det känns som en habil center, men det känns inte längre som, att, som någon center som, läm som lämnar en form av oavsettlig uh, lucka bakom sig eller? Nej, men så här, om man, om man skulle ha Ben Smith i en andra tredjelägen så alltså har, hon, har honom i den, den typen av roll så hade han ju passat alldeles utmärkt Man Rögle har hela tiden pratat om första centern att man vill ha in en, en riktig liksom poängdrivande pangcenter som ska leda en första kedja och, och efter tio matcher så, så känns han ju inte riktigt som den typen av spelare helt enkelt Nej. inte så väl i alla fall nu kanske det. Ja, man väntar väl in Tamberlini och nu kör väl många lag vidare med det de har, tror ni inte det? Ja, men där hintar väl Roglers klubbyrktor någonting trevligt, Daniela, på, på pengar och så. Och första center i din intervju med honom, vill jag minnas, va? Ja, men jag frågade, jag frågade lite hos Koch häromdagen när jag frågade om ja, diverse sakkunniga saker om flyttade för och så att om vi liksom koka ner det till ekonomiska förutsättningar. Eh, tanken är liksom att Smith är ju en, får man väl anta en ganska dyr spelare. Liksom, eh, har, har ni råd att behålla honom resten av säsongen? Eller kan det falla där? Eh, om man har varit helt bortse från att man verkar vilja ha tillbaka honom. Och då sa han att Nej, men det, det är klart sen innan. Vi har hela tiden haft pengar. Eh, liksom, Fonderad eller liksom pengar avsatta för en, för en första center så att där finns inga frågetecken så att eh, min gissning är väl att om smitt försvinner nu så eh, finns det i alla fall ekonomiska möjligheter att ta in en likvärdig spelare en liten eh, mm. du brukar vilja problematisera Daniel så jag vill ja. göra det också med det här smitt eh, fallet eller vad man ska Smith, kalla det smittspårning Ja, smittsparning. Smittfallet, ja. Smittfallet, det tänkte jag inte ens på. Det var det faktiskt lite roligt. Smittspårning, nu börjar vi. Kom igen. Nej, men så här. Röglare har uttryckt att de är jättenöjda med honom. Att de vill behålla honom. Jonna Axel Alavara är fullt kapabel att läsa intervjuer och se vart vinnarna blåser som hans insats här i... i liksom i SHL, eh, Rögl har sagt att de ska försöka hitta en lösning med Mannheim och se hur de har det. Eh, och eh, alla bara kanske helt enkelt eh, eh, försöker stärka sitt förhandlingsläge utåt. Eh, och och liksom säga att vi vill behålla honom för att eh, helt enkelt eh, priset ska kunna gå Vad vet jag. Nej, det är inte omöjligt. Eh, samtidigt med tanke på hur eh, världen ser ut. ligger och sätter på paus och man inte vet någonting. Eh, och spelare som man väl får förmoda blir allt mer det efter istid. Eh, jag vet inte om det var vi som var inne på det. Eh, brukade det liksom vara spelarnas marknad så är det ju verkligen klubbarna marknad nu. Så det jag kan väl... Alla börjar vifta med vilka skrämskott han vill. Jag tror inte riktigt att det är säsongen där, där man liksom får in Chris Abbott i ett budkrig om, om Ben Smith. Det är, det är svårt att se. Hur mycket är en älskar att problematisera? Vända och vrida på stenarna, det är det vi ska göra. Nu har vi alltså gått igenom coronaläget. Vi har pratat lite grann om matcherna som var. Vi har pratat om Ben Smith. och Vad har vi kvar då? Vän av ordning, lyssnare av ordning, vad har vi kvar innan den här, det här avsnittet är komplett? Ja, vi brukar väl komma till spanningen så härdags. Jag vet inte om ni har någon sådana. Jag har en. Jag tänkte, jag, jag tänkte att du skulle säga att nu har vi kvar att jag ska sitta och äta lakritsglass. <laughs> <laughs> <här> Väldigt lite tycker jag snackar om lakritsglass. Det... Har, du ätit upp? Har du ätit upp hela bytten? Jag önskar på ett sätt att jag hade gjort det eftersom det är så vansinnigt gott. Men nej, jag, jag håller på mig. Håller, försöker begränsa mig med flit för att inte omvandlas till en, en engelholmsk Michelin-gubbe. För att ni, ni lyssnare ska förstå... Hur, exakt hur stor den här bytta var genom Öster förra veckan så var det en sån när man går och ska köpa kuglar så, så är en kula choklad och en kila päron och så en sån bytta var det, alltså inte en vanlig en vanlig en liters förpackning du kan ju ha, du kan ju ha den som badkar sen när du har upp ja det skulle jag näst, ja men bra jag saknar ett badkar nu faktiskt så att det kanske vore en idé Mm. Men för att inte, om det var någon av er som lyssnar nu, som inte lyssnade på förra avsnittet så firade vi hundra avsnitt och det gjorde jag med lite glass. Mm. <laughs> Sex lite glass. <laughs> Hur ser din spaning ut, Alain och Salain? Jo så här, eh, precis innan vi tryckte på räck eh, på den här podden så eh, skannade jag av och där läste jag på eh, sajten hockeysverja.se som har eh, en lysande liksom, ut, internationell utblick i, i, eh, på sin sajt att eh, Detroit inte släpper Moritz Seidert JVM vilket in, med Tyskland då, vilket innebär att han kommer att eh, spela vidare med röglen under den tidsperioden. Eh, om jag eh, lämnar den artikeln rätt så betyder det då att Rögle inte tappar honom till det mästerskapet. Utan att man kan eh, ha honom hela vägen. Och JVM kommer att spelas då? Ja, det är sagt. Eh, så som jag har förstått det. Ja. Visst, det är väl alltid en erfarenhet att, att spela. Men säger ser ut som att han spelat sin år, hockey i 15 år. Han ser ut som Tommy Chodin. När, Tommy Chodin är 34 i gamla eliten. Eh, rutinmässigt. Han är ju 600 gånger bättre än Tommy Chodin varandra på det med 34, men eh, jag är fruktansvärt imponerad av, av Saiders eh, spel av hans eh, alltså F, han spelar ju som han aldrig har gjort annat killen är ju han är ju, ja han är inte gammal han är yngre än Tommy Skedin och Tommy Skedin var ja, ganska ja. bra faktiskt som back ska sägas också mycket bra ja. han har ju dessutom varit assisterande och tränare i Rögläns säsong Ja, det vet jag inte hur, hur det var. Det var inte jag Nej, heller. kan jag väl säga att han, han är nog inte med på topp 50-listan av vår bästa andra tränare i Rögle genom tiderna. Nej, det var hårt. Nej, Nej men han, han gav väl till historien som eh, någon slags eh, parentes i eh, tränarsammanhang i rögel i alla fall. Så men en fantastisk back var, som, som spelare. Är det han. Eh, en, en stor back. Ja, det var Linus spaning. Har du någon spaning, eh, Daniel? Nej. Tänkte jag skulle utbilda er i danska ishockey i när andan sedan faller på. Och det är dags nu. Är det? Ja. ja. Jag berättade ju förra veckan att eh, 16 stycken danskar står eh, registrerade för eh, matcher i Rögels lag. Och flesta av dem äh, har äh, faktiskt äh, Mads böcker gjort. Äh, äh, men idag, förra veckan så pratade vi om centra. Nu ska jag äh, ta ett, äh, ett steg ut på kanten äh, och prata om det som äh, jag och Linus brukar argumentera om. Om det heter förvall eller ytterförvall. Jag som är lite äldre säger att det heter ytterförvall. Linus har förvall. <här> <här> men... Äh, det kan ju bero på att jag är lika, nästan lika gammal som han som jag ska prata om nu. Mm. Det finns en dansk forward som har spelat över de och Han var i Rögle 94-96 och spelade lite sen. Vem tror ni att jag pratar om då? Han är, han är mest känd för att ha spelat en herrans massa år i Leksand och även varit, någon slags, eller varit tränare. Där. Då måste du kunna hjälmen. Ja, no, det kan yes, är ju. Just det! Kommer junior in och slår upp fingrarna? <laughs> Nej, den här måste du vara bitter över igen. <laughs> ja, danskar borde jag kunna. Jag gick på dagis när Je han spelar i Rögle. Jens Nilsson. <laughs> Precis, för att Jens Nilsson han är 51 år idag. Det är en äh, tjupenhamnare som äh, kom från Rögle. Först gjorde han en massa säsonger i läxan, En säsong i Västerås. När Västerås var starka. En stor, någon slags stormakt. Sen kom han till Rögle 94-95. Och spelade två säsonger i Rögle. Eh, eh, 94-95 så, så var Rögle ner i Allsvenskan och räddade sig kvar via kval. Eh, 95-96 åkte man eh, ser se, mera ur. Nilsen producerade rätt bra. Den andra säsongen framförallt på Allsvensk nivå. Jag minns honom som en, någon slags publikfavorit med egen liksom sång vad gäller namnet. Och så. En uppskattad, vindsnabb, liten dansk teknisk historia. Han försvann tillbaka till Lexand när han lämnade och gjorde sen jättemånga säsonger. där. gick dit 1996 och blev kvar till... 2005 och sen så runde han av med lite Schweiz och lite danskt spel och sen tillbaka upp mot Dalarna där han har varit där han har varit stationerad länge och denna säsongen står han faktiskt registrerad som assisterande coach i SCL Tigers i Schweiz Jaha! Den, den danske forward som har gjort näst flest match i Rögle. Han var bara här en säsong. Det var säsongen 98-99. Vem pratar vi om då? En högerfattad. Eh, lite trög ytterformad. Men med eh, en bra bussad. Bra handledsskott. Det tror jag faktiskt inte ni har någon aning om. Utan att på allra minsta sätt jag. er. Jag kan det inte. Linus? Tyvärr. Han spelade i Rögle 98-99. Han uh, heter Ronny Larsen. Uh, Nej, nah, det var Kant. svårt. Ronny Larsen är född 71, så han är 48 år idag. Han uh, kom till Rögle från Oskarshamn. Han var där i tre år. gjorde en säsong i Rögle i division 1, det var ju när Rögle var på väg att konkursera 96, så gjorde man, började man liksom samla ihop uh, spillrorna och uh, hade några tuffa, tuffa sportsliga år där i slutet på 90-talet. Där Ronnie Larsen kom in gjorde 14-0, 6 assist på 37 matcher. Eh, ingen succé, inget fiasko, eh, Helt okej okay, kan man väl säga. Eh, men inte så att det kändes som att eh, det var någonting att satsa på för framtiden. Han drog hem till Danmark, spelade i Härning, Ålborg. Massa säsonger i Ålborg. Han var faktiskt i Ålborg från 2000 till han lämnade av 2012. 12 raka zonor i Ålborg. Och, eh, han har fortsatt i Ålborgs på, på ledarnivå eh, sen han slutade sen 2012. Vart assisterande coach, varit huvudcoach, assisterande coach, general manager, assisterande coach. Och just eh, är han inte där alls. 2018 och den sista säsongen som han stod Registrerad för uppdrag i Aalborg. Sen, eh, sen är det egentligen tre ytterförvalt eller fyra ytterförvalt till. Men vi kommer att svepa förbi dem ganska fort. Den ene, om jag tar dem i liksom i eh, prestationsordning så finns det en som heter Nikolaj Kristensen som gjorde fem matcher 2016-17. Han är jag uh, spelar just nu i Fredrikssham hemma i Danmark. Uh, vi har även en Schum, jag säga, som heter Thomas Spelling. Som uh, jag vill minnas, att jag går i var där som sportchef. Det, det är taget fritt ur um, minnet. Så det kan vara helt fel. Men han spelade i alla fall i Rögle 2012-13. Ansågs vara en jättetalang. Men det blev bara sju matcher. Han försvann till Åsson. Och sen sökte han hem till Danmark. Spelade sönder Gyske. Eh, avslutade med tre säsonger i Eller gjorde han inte alls. För han spelade fortfarande i Ålborg Pirates. Har gjort nio poäng på de första åtta matcherna. Så Thomas Spelling i allra högsta grad. Eh, aktiv fortfarande. 27 år. En Thomas som... Du kallar det för tjomme, men som alltså inte är sportchefen Thomas Johansson i läxan Som ju kallas för tjomme, utan <laughs> Nej, spällning de är alltså. Det var helt rätt. Nej, de har ingenting man att göra. De, andra två, de två sista inte får att få för hjälpa till med, de kan ni. Den ena av två efternamn, och han var lite i Björklöven, lite i Södertälje, och Han var i Rögle 2010-2012, det är länge sedan. Inga klockor och ringer. ringa, 28 år. Jag ska hemma i Esbjörg just nu. Som ursäkt av min bedrövliga danska Den heter Felix Mägard mm. Ah, Det låter bekant det namnet Den sista klippen i alla fall För han har ni själva sett och pratat med Det var en ofarlig påg Som inte riktigt fick till det Som dansar vidare och inte riktigt har fått till det någonstans Ja det är ju han ja Ja just det Han som sen hamnade upp i AIK en sorglös gosse. Ja, exakt. Han har varit i Modo och han har varit i Mattias Fromm. Mattias Fromm! Just det. Janne. Kom till Rögle från Fredrikshamn 2014. Spelade lite juniorhockey. Tog sig upp i Spelade lite i SHL 2015-16. Virblar in med en, liksom en rackans fart och kunde blixtra till. Ja, fantastiska grejer. Men äh, det, var väl, det var väl generellt långt mellan gångerna. Och det lyfte liksom aldrig riktigt. Så han drog vidare till äh, under säsongen 2017-18. Så fick han väl äh, lämna, va? Ja, det var en diger dansk lista. Nu vet du mycket mer om dans i eshockey igen. Ja, det gäller bara att komma ihåg det också. Och jag kommer ihåg när jag, i, när jag var i rungsted Det måste ha varit säsongen 2020. 2001 när precis Stefan och Roger och Elvenäs hade blivit utfasade från Rögle och de blev danska mästare med, med Rungstudio. Det var på den matchen när de blev mästare. Och eh, det röktes något fruktansvärt i, i hallen. Det var långt för rökförbuden. Fy fan var det luktar lukta apa i den här hallen. Det var små att nattklubba. Att inte de och brann upp var ute. Eh... En gåta. Tycker du är lite tasken har... mot, mot aporna? De kanske inte luktar så illa. Jag får mig att Roger Helvönen uttalar det som att um, man ägnar sig åt passiv rökning på ren uppvärmningen nu. Sådär. Så, så låter det inte låter det inget bra. Nej. Men, men tack så mycket för uh, lektionen. gud. Nästa vecka kan jag spela upp. Uh... Men den gamla hiten Vi är röda over oss drängar De hade köpte på CD en gång ja, det, Du får ta med den Och spela upp den Vi spelar upp den nästa vecka Så ska ja. vi avsluta det danska stycket Perfekt Perfekt Nu har vi ju inga matcher att se fram emot Vi vet ju inte om några matcher än Så Nej. vi får säga helt enkelt Att ni också får hålla er till tåls Precis som vi får göra men röglepodden ska vi försöka komma tillbaka med redan om en vecka, eller hur? Vi gör väl vårt yttersta för detta. Ja. Yep. Och så tackar vi er, lyssnar vi för att ni hängde med oss den här veckan. Oh. Och så tackar vi Vågen Försäkringsbyrå för support. Men vi har ingen Donald Trump den här veckan. <laughs> Nej, det är Joe Biden nu. Nej, det var inte henne. Vi stannar där för nu. Det gör vi